201. De la disperare la o nouă teodicee. Coheletul și Ecleziasticul Egal, Carta înțelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirach. Ecleziastul sau Coheletul, este în general socotit împreună cu Carta lui Iov o mărturie patetică a zguduirii provocate de prăbușirea doctrinei răsplății. Cohelet se scrie k o h e l e t h Nota 5. Semnificația termenului este nesigură. Cohelet se referă probabil la cel ce stăpânește o adunare sau oratorul. Închei nota. Contrar teologiei din cărțile sapiențiale, autorul Coheletului insistă asupra caracterului inexplicabil al actelor lui Dumnezeu. Nu numai că nebunul și cel înțelept, omul și dobitocul, precum moare unul moare și celălalt, împărtășesc aceeași soartă, dar... În locul dreptății este fără de legea, locul celui drept este cel nelegiuit. Autorul judecă din proprie experiență. El a văzut, fără deosebire, dreptul pierind în dreptatea sa, nelegiuitul supraviețuind în fără de legea lui. Calm, aproape detașat, asemenea unui filozof, el revine mereu asupra aceleiași teme. Citez, există drepți cărora li se răsplătește ca unor nelegiuiti. Închei citatul. 8.2.14. La urma urmei, nu se mai poate vorbi despre dreptatea lui Dumnezeu. În plus, nu se mai poate pricepe semnificația creației, nici sensul vieții, că omul nu poate să înțeleagă toate câte se fac sub soare, dar să o stănește căutându-le să le dea un rost. Căci nu se poate, citez, înțelege ceea ce face Dumnezeu de la început și până la sfârșit, închei citatul. 3.2.11 el nu-și mai revarsă nici mânia, nici îndurarea sa. Sentimentul vinovăției ca și de iertării sunt la fel de zadarnice. Dumnezeu s-a depărtat de oameni, lui nu-i mai pasă de destinul lor. Refrenul devenit celebru citesc, totul este de și vânare de vânt, închei citatul, își află justificarea în descoperirea precarității și inechității vieții umane. Autorul îi fericește pe morți mai degrabă decât pe cei vin și, mai ales pe cel ce n-a venit pe lume. Iar și înțelege cine este o deșertăciune. Toate acestea, ecleziastul nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Împotriva, întrucât soarta omului este în mâna lui Dumnezeu, trebuie profitat de zilele dăruite lui Dumnezeu, căci acesta este partea sa. Singura bucurie menită omului este de natură hedonistă. Citesc, du-te, mănâncă-ți pâinea în bucurie și bea cu inimă bună vinul tău. bucure te de viață cu femeia pe care o iubești, căci aceasta este partea ta. Tot ceea ce prinde mâna ta să săvârșească, fă-o cât de bine poți, căci nu se află nici lucrare, nici socotală, nici știință, nici înțelepciune în șeol unde te vei duce. Închei citatul. 9, 7, 10. Acest raționalism pesimist a fost comparat cu unele școli filozofice grecești. De la Voltaire, mulți istorii și exegeți au sugerat influența stoicismului, a lui Epicur sau a hedoniștilor școlii din Cirene. Influențele culturii elenistice asupra iudaismului post-exilic au fost multiple și prelungite. Totuși, în Kohelet, ele nu se întâlnesc. Filosofii și scriitorii greci criticaseră sever mitologiile și teologiile tradiționale. Ori departe de a nega existența lui Dumnezeu, autorul Coheletului proclamă realitatea și omnipotența sa. El nu ostenește să repete că omul trebuie să profite de cele dăruite de Dumnezeu. În plus, Coheletul nu respinge practicile culturale, nici pietatea. Nu e deci vorba de ateism, ci de o tensiune între disperare și resemnare provocată de descoperirea indiferenței divinității. Bună dreptate a fost comparată această invitație de a te bucura de viață cu cântecul egiptean al Harpistului sau cu sfatul dat de sidurii lui Gilgamesh. Mai puțin patetică decât coheletul, lucrarea lui Ben Sirah, cunoscută de asemenea sub numele de Eclesiasticul sau Siracida, este însă și mai revelatoare privind criza în care se afla Israel, compusă probabil între anii 190-175 de către un scrib. Soper. Maestru al unei școlte înțelepciune, cartea se adresează tinerilor evrei. Fascinați de Aflarungul elenistic. Ben Sirach este un patriot încredințat de importanța hotărătoare, religioasă, dar și politică, a purității legii. El îi atacă pe bogați pentru că ei sunt partizanii celor mai active ai cosmopolitismului și universalismului. Chiar de la începutul cărții sale, Ben Sirach se ridică împotriva ideologiei laice a elenismului. Citez, toată înțelepciunea este de la Domnul, strigă el, închei citatul, fapt care îi permite să identifice înțelepciunea preexistentă în Dumnezeu cu Tora. Lauda înțelepciunii, Marele in din capitolul 24, constituie piscul cărții. Înțelepciunea își proclamă atât poziția sa exaltantă, Citez, eu am ieșit din gura celui prea înalt, închei citatul, cât și pogorirea sa în Ierusalim. Citez, așa în Sion m-am întărit și în Ierusalim este puterea mea, închei citatul. În potiva părerii susținute de către cosmopoliți, reprezentanța iluminilor, Ben Sirach îl subrăvește pe maestrul de înțelepciune, învățatul ideal, ca un cărturar adâncit în studiul scripturilor. Citez, el își consacre sufletul și cugetul său legii celui prea înalt, el scrutează înțelepciunea celor drept și răgazurile vremii sale le închină prorocilor. Înțelesul ascuns al pildelor îl va căuta și tainele proverbelor va pătrunde. cei citator. Căci, citesc, toată înțelepciunea este în frica Domnului și toată este în toată înțelepciunea este împlinirea legii, închei citatul. În literatura sapiențială, în special în Proverbe și în Unipsalmi, adevăratul drept era înțeleptul care recunoaște originea divină a ordinii cosmice și a vieții morale. Înțelepciunea era deci accesibilă oamenilor independent de religia lor. Dar Ben Sirach respinge această interpretare universalistă și identifică înțelegerea cu pietatea și cultul. Tora nu este alta decât legea poruncită de Moise. Nota 6. În lauda strămoșilor, Ben Sirach exaltă marile figuri ale istoriei biblice: Enoch, Noe, Avram, Isaac și Iacov, Moise, etc. Text singular fără asemănare în literatura sapiențială. Închei nota. Cu alte cuvinte, înțelepciunea este darul făcut de Dumnezeu numai lui Israel, căci Dumnezeu a dat fiecărui nam câte un rege, dar Israel este partea Domnului. În teologie, Ben Sirach se întoarce pe poziții tradiționale. El critică opinia că Dumnezeu este indiferent față de destinul oamenilor. Altfel spus, el respinge atât coheletul cât și filozofia grecească la modă în mediile cosmopolite din Ierusalim. El se străduiește mai ales să justifice doctrina răsplății divine proslăvește perfecțiunea operii divine. Amintește că cei credincioși au o altă soartă decât nelegiuiții. Dintr-un început, pentru cei buni, cele bune s-au clădit, iar pentru cei răi, cele rele. După ce a cugedat îndelung, el încheie. Citez, lucrările Domnului sunt bune toate, închei citatul. În cele din urmă, citez, Domnul singur va fi numit drept, închei citatul. Această temerară reinstaurarea a teodiceei tradiționale este însoțită de o acerbă critică a adversarilor înțelepciunii. Identificați cu apostații și libertinii, elenofil, Ben Sirach se roagă pentru eliberarea lui Israel de sub jugul neamurilor celor străine. Trezește mânia ta, revartă furia ta, pierd l pe vrăjmaș, răpune-l pe potrivnic, ceea ce a poporul tău să fie meniți pieivi. Și totuși, în celebrul capitol 24, înțelepciunea amintește că, Citesc, am străbătut de jur împrejur bornta cerurilor și în fundul adâncurilor am umblat. În valurile mării și în tot pământul și în tot poporul și namul sunt stăpână. Închei citatul 24-2.5. Altfel spus, înțelepciunea este prezentată ca o putere care stăpânește lumea întreagă, natura și omenirea, nu numai pe evrei. Dar Ben Sirach va fi obligat să micșoreze și în cele din urmă să uite dimensiunea a înțelepciunii. În luptă cu elenismul și Sofia, citesc, o înțelepciune putea să se impună în iudaism numai apropiindu-se de acel factor care juca un rol hotărător în luptă. Legea Importanța lui Hocma pentru formarea religiei evreiești în această luptă împotriva elenismului și a sofiei sale nu trebuie subestimată. Închei citatul